han i officiellt namn sen hon hon kan man ju mm. Mm. Välkomna till Sverigedemokraterna. Radio SD, din nationella röst i eten på 88 MHz i Stockholms närradio. Idag, lördagen, midsommardagen den 20 juni är det Staffan Arnberg och... Och Arnberg Krist. Ja, som sänder nu en timme. Och den här sändningen sänds i repris imorgon söndag den 21 juni klockan nio och det finns chans även för en andra repris och föran dig torsdag den 25 juni klockan 20:30. Eh jag vill informera lyssnarna på att det här är en förinspelning gjord onsdagen den 17 juni så att jag hoppas ni har överkännde med att vi kanske inte har alldeles purfäska nyheter. Hoppas det går bra ändå. Eh beställ gärna info paket genom vår hemsida som lyder www.svärgedemokraterna.se eller ring till kansliet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 Sverige måste kraftigt begränsa invandringen på obestämd tid, inte minst på grund av de ett miljontals människor i arbetsför ålder som står utanför arbetsmarknaden. De invandrare som integrerats respektive assimileras till det svenska samhället betraktas i detta hänsynen det naturligtvis som svenskar. Flyktingar som söker sig till Sverige skall efter identitets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 att hjälpa på plats främjar utveckling samt hindrar regression och så kallad brain drain. Sängare kontroller skall införas att så långt som möjligt garantera att biståndsmedlen verkligen går till de behövande. Dagens system leder ofta till att insatserna går till korruption, vapen och lyxliv för ett fåtal makthavare. Ja, det har ju nyligen varit EU-val och vår förra sändning så blev ni ju väl informerade i detalj hur det gick till och utföll så att vi jag tänkte bara att kan du växla några ord om eh EU-valet och då kommer vi automatiskt in på det här med eh Sverigedemokraterna kontra Piratepartiet då det uppdagades då att eh Piratepartiet då stal många röster från Sverigedemokraterna och kompratpartiet om jag förstått rätt så om privatpartiet inte hade funnits så hade vi då fått eh Sällström nere i i Bryssel och det finns en artikel från Expressen har du käptna torsdagen 11e juni med rubrik ung och man då kan du avgöra vad det 2010 och det ligger nog en hel del i det ja jag David Ja det, det är ganska svårt syns också faktiskt i och med att eh eh om det nu var så pass många röster som stals till då eh Piratepartiet för näste som det var så eh, är det ju så att hade vi haft bara de resterna hade ju kanske både Piratepartiet haft ett mandat och vi haft ett mandat. Mm. I och med att eh, Piratepartiet ligger och norsat på två mandat. Eh, fick de inte två? Eh, var på gränsen. Utom det är avgjort. Okej, okay. okej. Okay. Mm. Eh, I den här artikeln så kan jag citera vår partiledare Jimmy Åkesson. Eh pilotpartiet är inte ett parti det är en lobbygrupp. Jag har mycket svårt att se att det att det kommer att hålla fram till riksdags svaret. Jag tror att unga män är så pass kroka att de tycker att det är viktigare med jobben än att ladda ner gratis säger Jimmy Åkesson och jag tycker väl själv att ja jag tycker nog att det är ganska ansvarslöst att rösta på ett enfrågeparti. Jag såg en analys av olika partiers ställningstagande i olika samhällsfrågor. Och jag vet om det var 10 stycken och det var och 9 ni, av 10 så skrev man om, om partipartiet då att de tar inte ställning i frågan. Så att det, det är ju liksom att kasta bort en röst och många andra skribenter har ju då eh skrivit att att det här tror vet vi så är någon slags dagslända och att folk jämförtbart med Junilistan som mycket riktigt åkte ut då. Ja. Ja, jag tror att vi nöjer oss med det för att som sagt på förra programmet så fick den en utföljd beskrivning. Och i den här sändningen så kommer vi att koncentrera oss mycket på, på melodier som tillhör den svenska sommaren. Eh, och vi ska redan börja med vår första pausmelodi här. Och då förstår ni, ska vi höra en melodi som heter Sommar och sol, en gammal ljud. Check inspelning från mars 17. Det är en sång av Hans Bjärkeling. Text och musik av Sten Axelsson och Sven Paddock och det här framförs av Vaga Bondorkestern. Så Hans Bjärkeling framför det här nu. Sommar och sol. Varsågod. <skratt> Fössin vid hagens grinn Och hon lockar in, kossa, kossa min Och gamla grolle, han tar små hopp Emellan tuvor av lång i knopp Och Kalle Spelman, han lockar glatt Fram sin dyra skapp, för han känner allt Nu vill varje fel ta en sväng till att spel. Nu logen som i fjol, nu är det sommar, nu är det sol. Det hörs på skrappet från alla herrvårens jämter. För arm i arm de vandrar hem, med glada gossar ut i alén. Och rista namnen på hjärtan i trän. Och lilla fågel där på grenen har nu fått pippi ut i kvadrat. Och under trädet står Per och viskar till Stina älskling, nu ska vi hata. Du minns väl mötet från i fjol? Vi gav varandran et fuppengol Vi skulle vigas i sommar och sol Så pass logen som i fjol Nu är det sommar, nu är det sol Det hörs på skrappet från alla herrgårdens jämter För arm i arm de vandrar hem Med glada gossar ut i allén Och rista namnen och hjärtan i trän Å, lilla fågel, dàr upp på grenen har nu fått fittby ut i kvadrat och under trevet står till Stina, älskling, hur Du minns väl löttet från i fjol? Vi gav varandran et tuffengol vi skulle vigas i sommar och sol. Ja kära lyssnare, ni lyssnar på Sverigedemokraterna Radio SD Din nationella röstigheten på 88 MHz I Storstockholms-ständaren Och den melodin jag hörde nu så var det Sommar och sol av Hans Bjärkling Framfört av Vaga Bond-orkestern En inspelning från 1937 mm. Ja, David har mm. hittat en insändare Jag sitter här med en liten ja, en insändare från Expressen här Och det står då Våga fira Sveriges nationaldag Våga fira Sveriges nationaldag Sen på Sveriges nationaldag åkte jag till Medborgarplatsen i Stockholm. Eh där mötte jag en japansk mamma med sin lille son som hade en svensk flagga. Det gjorde mig väldigt glad. Eh gick till en uteservering och ser att det finns inte en enda svensk flagga på hela Medborgarplatsen. Påpekande det för servitören som säger eh gå och köp flaggor. gick då till hemköp. Eh köpte sex svenska flaggor och lämnade till ute serveringen som satte upp en på menytavlan vid ingången. Eh runt torget hade alla partier valstugor inför EU-valet. Ingen hade några svenska flaggor. Ni kring till varje valstuga och påpekade skandalen. Alla höll med om att det missat en detaljen. Eh ett av partierna gick för att skaffa flaggor. Ett av partierna sa, någon kan ta illa upp om vi sätter upp en svensk flagga. Är vi, vi svenskar verkligen så rädda för att visa att vi är svenskar? Vågar vi inte fira vår nationaldag? Vågar vi inte likt våra grannar i väst? Som oavsett var i världen det är så törs vi vifta med sina flaggor 17 maj. Men här vågar vi inte ens i vårt hemland vifta med svenska flaggan på svenska flaggans dag. Sorgligt! Och det skrivs Åke Persson, svensk medborgare. Eh jag har han skrivit att han är då han är 75 år då. Och, och själv gick jag hela Götgatan myftande med svensk flagga och hela tiden med eh T-banan eh, hem, förstår du? Ja, ja det var ju bra skrivit faktiskt så mm. att eh, det påtvingat att vi svenskar börjar bli stolta över vår historia, tradition och kultur. Mm. Det är verkligen hög tid. Jag har på tal om Svensk kultur och så jag har hittat en artikel i Svenska dagbladet från fredag den 5 juni och rubriken är Svensk kultur förlorar i EU. Svenska politikers flagranta ointresse för att driva kulturfrågor i EU har gjort att Sverige hamnat på efterkälken. En friyvoret döms till svenska kandidaternas inställning till kulturpolitik utav internationella experter. Har EU en kulturpolitik? Svaret på den frågan är i en tekniskt enkelt nej. Kulturpolitiken bestäms helt på ditt nationella planet. Allt samarbete mellan medlemsländerna på kul kulturområdet sker frivilligt. Och då säger eh Dragan Klarić från en Amsterdam-baserad analytiker av europeisk kulturpolitik med uppdrag för flera universitet. Han säger så här: det är försvarevis så inget större intresse för del av att delta när svenska politiker pratar om internationella kulturella insatser menar det bara PR att sälja egna kulturuttryck i utlandet det tänker på nationer när det pratar kultur säger han det är märkligt vi tycker att svenska politiker är väldigt dåliga på att vara stolta över sin egen kultur den här så ska ni veta då att det här EU är då ännu värre Mm. Och de säger så här dessutom då... Chris Torsch, en konstnärlig ledare på Svenska kulturcentret Interkult. Sverige är i desperat behov av ett internationellt perspektiv på kulturen. Luften stannar inte vid landsgränserna. Och i klimatfrågan förstår alla att vi måste samarbeta. Men med kulturen är det som om det fanns en mur vid gränserna. Men jag menar att kulturen är den andliga luft vi andas, säger han... Så att det det är ju alltså så att eh, vi Sverigedemokrater anklagar ju de de folkvalda riksdagspartierna att sänka svensk kultur och då när nämng en gång till då var förstått när eh, tycker detta att det är ju ut så är det då ännu värre för det är ju ett ett sånt projekt att man vill så där ut och, och, och, och nation vad heter det, nationernas ehm suveränitet ja. mm. då för svenskor då. Jo, jag tänkte på just det här med svensk kultur förlorar förlorar då i EU. Eh, det är ganska intressant. Man kan ju också se Piratpartiets framgång lite grann som att eh, kulturen får eh, ja eh hamna i i eh, bakgrunden så att säga för att eh, det är även så att de driver ju en fråga där där man helt enkelt ska kunna få tag på eh, kulturmaterial eh, då eh via nettet helt gratis då eh och eh, då får ju våra kulturella metare kanske ja inte lika bra betalt så att säga och mm. än när så så så går ju då kulturen lid då även floran och det blir ja alla kulturer i princip då mm. kan man väl säga. Mm. Eh så är det rätta mal upp och riksdagspartierna som har lagt till då juni listan och piratpartiet och vi finns ju inte med då som vanligt och då ställer mm. frågan vilken är den viktigaste kulturpolitiska frågan som ni vill driva i riksparlamentet. Mm. Eh då kan ju sättet och det är ju ganska ja att underminera svensk kultur som santliga eh sticker under på utom fakt Centerpartiet faktiskt skriver så här att vi har ett smalare med vassa är ju därför bör kulturpolitiken vara nationell. Så de hade ju lit åt vårt håll i alla fall. Mm. Ja. Och Moderaterna de skriver här att eh, vi bejakar det kultur kulturella utbytet mellan unionens länder. Mm. Det ja, ja, ganska så intressant. Mm. Men jag menar, men är vi för STB för mångfald, men men, men så, så det det är ju svårt och hårdare där. Eh, men det svenska mångkulturella projektet är ju en bluff va. Mm. Där motsot har vi ju ingenting mot mångfald vilket var kan kan vara berikande så att man inte missförstår det här. Mm. Socialplanen vill ta fram en gemensam strategi för kulturpolitiken med målen då att främja kultur kulturell mångfald och dialog mellan kulturer mm. samt använda kulturen som en katalysator för kreativitet och innovation. Mm. Jo, men men det har ju visat sig att de är oförmögna att bara mm. att låta sig informeras av handelscultur. Men mm. de har man inte tagit itu med mm. våldsam kultur så att mm. när om de tycker att det är, är att eh, att berika och använda det som katalysator och då lär det ju smälla rätt snart mm. om det är som de definierar mm. nu David ska du presentera nästa pausmelodi ja jag tänkte att vi skulle få lyssna på lite svensk sommarmusik och det blir Idas sommarelisa och den ska då Ultimature få framföra volen de només que fa vos som a jo Det var Idas sommarvisa av Ultimatul, eller en framförelse av Ultimatul i alla fall. Och eh, du lyssnar på Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och de här programmen går även att lära ner via nätet på www.radiosd.se. Stav... Gratis eller? Ja, alldeles gratis. Alldeles gratis. <laughs> Okej, okay, all right. Ja, eh, jag har hittat ytterligare en intressant artikel från Svenska Dagbordet här lördagen den 13 juni. Eh det handlar då om faktiskt Clint Eastwood som Walt Kowalski i filmen Gran Torino. Rubriken eh, det heter i Sverige står det här så Monkultro demokrati och rubriken är integration enligt Clint Eastwood. Eh där eh, han han reciterar sig själv i rollen som en då pensionerad koreakrigsveteran Walt Kowalski som sitter på sin veranda och ser hur kvarteret tas över av asiatiska invandrare till, till synes ointresserade av att anpassa sig till hans Amerika och oförmögna att bekämpa den gängkultur som håller invandrarbarnen i, i järngrepp. Det här känner vi ju igen. Mm. Och så kan det så vidare i artikeln det är det alltså i ledarskribenten Per Gudmundsson som har skrivit den här. I svensk offentlighet diskuteras integration ofta i termer av självutplåning. Mm av antingen svenska eller invandrade vanor. Och sen drar han upp det här med citatet från Monacerin då som vi drog upp i förra sändning som ni känner till. Eh eh vidare längre ner så är det en person som heter Andreas Johansson Hejne. Eh nybliven doktor vid Göteborgs universitetets vitala stats vetenskapliga institution som skriver så här hur mycket mångfald tål demokratin? Han tar avstamp i några självklaraheter som sällan återspeglas i svensk debatt. Ja, men jag kunde vilja komma in där lite fort, det kan ju förklara det klart men mm. men att man säger att hur mycket eh mångfald tål demokratin sa du, va? Ja. Mm. Eh nä frågan är hur mycket demokrati tål mångkulturen kan man säga. Femmantorligt exempel i det yttre närhet mm, va. Ja, jag visste ju också en aspekt med mm. infallsvinkeln. Mm. Definitivt. Eh just det han tar avstamp i några själv tar heter som sen återspeglats i svensk debatt. Exempelvis den att nästan alla framgångsrika demokratier bygger på nationalstatens grund och att det finns en stark korrelation mellan nationell homogenitet och grad av demokrati. En jäkla bra artikel där. Eh För det tycks tyvärr vara så som Robert Putnam menade i sin föreläsning i Uppsala när han fick det statsvetenskapliga 70-anska priset. Ju fler etnisiteter det finns i ett samhälle, desto större misstro hyser invånarna mot varandra. I heterogena samhällen råder lägre förtroende för lokala politiker och medier, svagare tro på eget inflytande samt sämre valdeltagande och mindre vilja att delta i gemensamma projekt och välfärd. Johansson hejner resonerar om denna konflikt mellan mångfald och demokrati. Han utforskar de olika nationalistiska Monkultralistiska och liberala försök att möta problemet och avfärda såväl Mona Sahlins självutplånande tankar som Folkpartiets vilja att påtvinga invandrare svenska värderingar som man snarast ser som ett knippe socialliberala åsikter. Nu kommer poängen här, i en smula förvånande landar han i att lösningen står att finna i mer nationalism som en förutsättning för tolerans och pluralism. Citat: En kulturell självsäkerhet är en förutsättning för att det ska finnas något att dela, integreras och assimileras i. Ehm sa att när det det alltså Svenska Dagbladet 13 juni eh skrev reda deskribent Per Gudmundsson. Mm. Det var jag, jag, jag är pedem på Svenska Dagbladet för att <hör> det finns ingen bättre dagstidning för närvarande och den är väl hyllsad men ibland så kommer det här riktigt bra artiklar. Mm. Har någon kommentar mitt uh, i? Man skulle väl kunna nämna det att uh, det här med mongolser hur det tagits så är det väl egentligen säger väl så att när en grupp blir väldigt stor, en stor minoritet, då börjar ju den att uh, ställa massa krav på det, på samhället. Och uh, mm. i Sverige så har vi väldigt många olika eh ja kulturres kan man väl säga då, som en andra då och politikerna har ju alltid sett invandrare som en gemensam grupp kan man ju säga. Eh och då har ju politikerna själva skapat det här problemet där det har blivit en grupp mot det svenska samhället va istället för att då kanske bevaka enskilda små minoriteters intressen. Mm men alltså varken eh, svenskar är ju då modigen grupp och är ju inte invandrare heller. Så det är ju skillnad på svenska svenskar och invandrare och invandrade. Mm. Och eh det som då kan skapa återskapa ett ett stabilt eh, och lyckligt Sverige men det ska man väl det ju tycker. Det är ju då att vi hittar tillbaka till vår eh, gemensamma värdegrund som vi hade en gång i tiden när man satte värde på hederlighet etik och moral. Eh mm. tyvärr så så är jag ganska pessimistisk i vad man ser att även svenskarna sjunkit ner och tappat den här svenska folkssjälen som tyvärr har fått sig riktigt Mm, och, och och och jag jag, jag kan ju inte låta bli att citera en gång som jag gjort tidigare Annel Belaine som har skrivit en bok som heter Det var inte mitt fel. Mm. Där var ut då gick med sin barn och hon sa att det var ungern som kastade sten på ändarna. Var på deras lattemammor inte gjorde någon notis och hon lät till att barnet stöt upp med det. Var på lattemamm man blir arg på henne. Och, och så lägger inte i uppfost äh, mina barn här. Mm. En, en, en vettig normal människa säger så, "Oj, oh, nu har jag ursäkta, jag jag var så att jag andra tankar. Mm. Här, jag jag såg inte vad mina äh, slynglar höll, höll på med. Mm. Så jag tackar ju väldigt mycket för att du påpekade. Det jag blir så mycket mer. En normal människa reagerar så. Men mm. tyvärr i, i dagens Sverige så 9 av 10 reagerar så precis som den här kvinnan gjorde. Mm. Ja, alltså kan man se här. Också, även i läckan här från dagens nyheter som man i skrivit en del om det här med gratis dagen efterpiller eh och såna här saker va att man men vill gärna ha eh man vill minska bort nu va genom att att subventionera då eh såna här dagen efterpiller och det är också ett sätt att se hur hur att folk inte kan ta ansvar mm -hmm. för sig själva. Eh mm -hmm. visst att den här pillret existerar det det kan man väl tänka sig men den saken att, att man att ska subventioneras det är det som är det. Maritta mamma får låt mig som talansvarig och betala själv. Mm. Min samsituation. Det är så konstigt mm. liksom att det blir det, det man det är ju två om det och jag hörde lite radiodebatt hur de politiskt korrekta hela tiden tjatar liksom jag pojkar måste ta sitt ansvar pojkar måste ha ansvar. Ja så ska inte tjej ta ansvar då. Det liksom det liks bara ansvars skulden på på en individ. Det är väl, mm. det är väl bådas ansvar. Så det är där typiskt politiskt korrekt korrektare det här mm. eh genusfixering som vi ska läsa upp i en artikel skriven av en partikamrat Kristian Wästling. Mm. Men innan vi gör det så tar vi en pausmelodi till här. Och eh, då var vore Eberthob utan vad eh, var i sommaren utan Evert Taube skulle jag säga och eh, vår stora skald eh, här har vi då sång, text och musik eh, av Evert Taube här som ska tillsammans med Sven Runås ensambel framföra Skärgårdsfrun en inspelning från 12 januari 1951 på Dion för den som är intresserad av det så varsågod där kära lyssnare Evert Taube, Skärgårdsfrun Skärgårdsfrun och styr på dol rätt så det går håll in men en skär en på lyck att brennningen då när attjän anslår gehör i samt minun treoden från ett tum jag för i min hand och skriker och nicken till jorden usfalter jag flöjten och spelar ibland på lådor av skog moderna blåna sjöfror och elvor och, och snego i dans på skramdningen ströskande på Der river det reser din mej tiga skan till slut emot havet norrka men ligger du stilla för ankar och boj och vilar i din koj då viskar barvåg som längs kusten går Elinor Elinor Elinor men ligger du stilla för ankar och boj och vilar från dagens seglats i din koj då viskar barvåg som längs kusten går Elinor Elinor Thank you. Går, håll in mellan skären, håll ut Att bränningen donar, att jäddan hon slår Det har jag i samma minut Treåldern från ett hyr jag tar i min hand Och striker hos necken fiolen Hos pat har jag flöjt men de spelar ibland Och lånar av skogsmoder kjolen Så gömper och älvor hos mig i gojdans uns fremdengesgrünskande Plan der Rühr beriet dreh durch die mächtige Skam stillt ich mut habe zur Kar melicke stiller vorall Karoboy ich will den from Tagen segnat dich coy doch wiscar mir wohl so ich gehe wieder dann wohl gelie noren i lik de stilla for anker o boi, I viler fru dagen seg glant i din koi, I viltar var vò, som l'en i dag, El i dorn, el i dorn, el i Ja, kära lyssnare ni lyssnar på Sverigedemokraterna på Radio SD, din nationella röstigheten på 8.7 MHz i Stockholmsnärradio och det ni hörde nu så var det vår käre Gevert Hov som framförde Skärgordsfrun med hjälp av Sven Runös ensemble en inspelning från 1951. Jag har ju på annonserade en artikel skriven av vår partikollega Kristian Västling om genusfixering idag. Mm. Ja, en eh... Insändare får vi kalla det för, skulle jag trova. Mm. Eh, jag tror att det är ett svar på någon som tidigare skrivit som heter Maria Norberg här. Det står, varför denna svenska genusfixering? Eh, det är tråkigt att Maria Norberg, tredje sjätte, är så fixerad vid genusfrågor att hon vill förvägra sitt barn Happy Meal. Eh, personligen ser jag, det, ser jag inget problem med att eh, pojkar uppmuntras till hjältemod och flickor till att bry sig om kläder. Detta är fullt normala saker och genomgående i de flesta mänskliga kulturer. Väldigt få länder anser detta vara ett problem förutom Sverige, vilket är aningen komiskt. Maria Norberg har såklart all rätt att bestämma vad hennes barn ska få och inte få. Man skulle bara önska att människor som lägger stor vikt vid jämställdhet kanske skulle fokusera på lite viktigare saker som kvinnlig omskärelse i Sudan. Talibanernas och Hamas behandling av kvinnor etc. inte häpemil i Sverige. Och det skriver då alltså eh Sverigedoktnas eh en av, en suppleant då i eh, SD Stockholm stad, eh Kristian Västling då. Och eh för att gå in på någonting helt annat här så kan väl se vad som står då i eh, eh måndagen den 15:e eh dagens nyheter så står det att eh, vattenbrist plågar Iraks flyktingar och eh, det är alltså då bakgrunden till det hela nyheten då att det har 1,6 miljoner på flykt och eh, FN:s eh, flyktingorgan eh, UNHCR avråder eh, västländer helt från att skicka tillbaka asylsökande från Bagdad, Kir eh, Kirkuk och Mosul av säkerhetsskäl eh om allt för många känns tillbaka samtidigt kan det ha en eh destabilisering eh destabiliserande effekt då. Eh i Iraks 1,6 miljoner internflyktingar befinner sig 17270 familjer i de tre kurdiska provinserna Dohuk och Erbil och eh, Sulaimania. Ja, ah, ni får ursäkta uttrycket jag är inte jättebra på irakiska. Eh ja, till de här på de här på utrycka Irakiska nämnd då. Eh och 63,2 kommer från Bagdad då. Och så står det även här att under 2009 har 32450 återvänt till Bagdad då. och siffrorna är osäkra då också. Men då kan man tänka så här, här ser man då att vi har alltså 1,6 miljoner internflyktingar i Irak alltså riktiga flyktingar. Och så har vi då men då folk från ett söker de som har lyckats ta sig till Sverige, de som har lyckats som inte som tycker då att de här flyktinglägren inte duger och eh, hellre betalar någon 100.000 då till en flyktingsmöglare att ta sig till Sverige. Eh och eh, det är ju beklagligt det, det det och här kan man ju täcka det är väldigt sen också att eh, inte Ryd då fick ett mandat i EU-parlamentet för då hade vi faktiskt kunnat ha en person åtminstone från Sverige som hade talat om eh, att eh, med hjälp utav EU hjälpa flyktingar på plats då som i verkligheten är i, i lidande istället för att då importera eh personer som har möjlighet att ta sig till Sverige. Eh exempelvis kan jag nämna nu i veckan har man ju pratat om en person som har misstänkts för flera våldtäkter i Tensta tror jag det var. Och den här samma person då är, är även misstänkt för våldtäkter då i även i Belgien. Man kan ju inte Kanske det är mer ut någon då men om man är med i och med att man inte har varit där då men eh, om det man om det råder för att säga misstankar över flera våldtäkter så finns det ju säkert som det brukar sägas där fan ingen rök utan eld brukar man ju säga van mm. så det finns det säker orsaker till det. Så då kan man ju tänka sig att man då har flytt, att man är flykting då men på flykt ifrån Belgien efter att då att man har fått eh, ja rättsväsendet efter sig då. Efter efter att man då har blivit misstänkt för de här våldtäkterna. Och eh, Sverige är som som bekant det lämpligaste landet för eh då eh, brottslingar på flykt att eh ta sig till. Ja, men skulle hinner vi med något mer? Till? Nej, jag tycker Så vi ska komplettera med kul där. Vi, vi, vi kan ta lite mer ultimatur eller tycker jag, jag hela lite grann och då spelar ju faktiskt Sjösa David alls och det är väl Eva Holm som har gjort originalet. Det det var det. Mm. Så att vi lyssnar på det nu. Grönnedalans guttar Med skratt ur sin säng Solen står på Årberget Sunnan vindbrusar Grönnedalans falsar Över sjösala ägg Hör min vackra Visa, kom, sjung Min refräng Tärran och hårdungar Och dyker i min lik Ur alla gröda tungar Hörs finkarnas musik o sì, siamo miei con sotto tre saluti con viva madre lunga futuro vio, rosa dorata virla e O serita putanso di star in modorna, l'ultima ghirja, vicino ai suoi esplen, con gena per Curre, curre, curre, nu dansar o ne Dècetru, noen, barnen, dans Tittar, ungarna, en i hamn väcker brun och banen med drilllokadam med blomstergrans hår är honad så som en hjortmol som deras står ut engen. Kapp, och ängen guldiva av Gammal, men han valsar Ändå Rönnedal av sorger Och ont om sekiner Rönnan får han rasta Han må slita för två Hur han kan ingen Förstå Ingen utom tvärhand I viken och som döds Och äckoren och finken På våres Fonska göd Och blommorna blir blå som redan snart ut på ängen Gullviva mandel, blomkats, fotom, lov i jord Gullviva mandel, blomkats, fotom, lov i jord Ultimat hudlen med Sjösala vals och det lyssnar på radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholmsnärradio på 88 MHz och den här sändningen eh fortsätter då ända fram till klockan 15. Just precis och den går ut på midsommardagen första gången och jag kan ju informera lyssnarna igen att det här som för inspelningen gjorts på onsdagen innan där så vi har inte pur färska eh nyheter men ack så aktuella och nämligen här eh socialen är ju till kära lyssnare att eh, om SD om om vi demonstrerar eller om Provice eller demonstrerar så drabbas ja det 9 av 10 av motdemonstranter som inte har tillstånd då med skramlar och visslar och och, och um, gatstenar och, och våldsamheter om om om propalestina demonstreras så får de det att göra i Londono vilket så ska ske i en demokrati men motsats så så går det inte och det där är ju väldigt olika från community kommun många gånger så får vi ett, ett bra skydd från poliserna och även provisorierna eh men många gånger så så fallerar ju detta eh och eh, då heter det på föränderligt sätt man kan ju undra var man betalar skatt för eh att eh, när det då blir eh, hettar till eh, av motdemonstranter från yttersta vänstern då eh, då, då kapitulerar poliserna med eh, att de inte kan garantera vår eller eller de progressernas säkerhet och kan liksom av rättsstatens Sverige är på väg att upplösas. Vi har väldigt höga skatter, vad betalar vi till? Vi ska ju ha skydd. Det har vi har vi vår medborgerliga rättighet. Sen skriver då en statsbetare Marie Dänker för svenska dagbladet här fredag 29 maj i rubriken så attacker kan ge SD stöd. Eh flera EU-valmöten för Sverigedemokraterna har attackerats på senare tid. En expert tror att SD kan vinna sympatier men inte röster på attackerna. Säger Marie Demke så här då. Att ge sig på motståndare på det här sättet är kontraproduktivt. Eh, och då undrar jag så här. Det är ganska cyniskt uttalande. Skulle hon ha sagt så här då om, om det vore produktivt? Skulle hon ha sagt så här att ge sig på motståndare på det här sättet är synnerligen produktivt? Och där det var ju produkt hade de hade de sagt det då. Då hade de ju uppmanat till till kriminalitet. Eh hon är man kan ju läsa mellan raderna här då att den här statsvisaren Majdenka är inte så demokratiskt bevandrad. Eh men det vet ju alla då att det politiskt korrekta har ju många gånger en en en demokratisyn som är väldigt gummiartad att den den tar dem till när det passar dem och det passar inte alla. Mm. elektro. Ja. Jo man kan ju tänka sig att så att säga när när de, när det gångnar de etablerade då då skriver man ingenting om de här men mm. när det inte när det miss när det gynnar oss då skriver man om det. Eh mm. uh, och uppmanar folk att uh, lägga ner det här därför att det kanske helt enkelt gångnar oss men tidigare så har det varit så att man är väldigt noga med att uh, inte skriva om någonting uh, någonting om när eh uh, SD politiken blir misshandlad av, till exempel eh narcissister, ny narcissister därför att man vill ju inte gärna skilja oss men vill gärna samman mm. sätta oss och det kanske vi kommer in på lite senare i programmet eh men som sagt eh det är någonting som man gärna håller tyst om. Mm. Jo, absolut och ja, det är ju syn ni ligger märkligt. Jag tror nog att svenska folk behöver vakna eh att ja det är ju man kan ju citera Voltaire då jag avsky dina åsikter men kan gå i döden för din retat uttryckade. Det är det ju världens mest demokratiska citat då från 1700-talet. Mm. Eh och i mina Sverige då som då har varit länge ett av världens mest demokratiska länder börjar nu kackelera i sin demokratiska grundsyn eller politiskt korrekta. Mm. Det, det politiskt korrekta etablissemanget järntvätta skulle jag vara påstå folket med att det är då demokratiskt att sabotera SD:s möten. Och om man då hänvisar till en Marie Lempken statsvetare professor om man du kan hänvisa till politiskt korrekta kriminologer typ Jessica Näcki då att kriminaliteten har inte ökat och det är ett hån mot det svenska folket piss om de inte kan höra och se när pensionärer mm. inte vågar gå ut på dagarna eller på kvällarna så så är, är ju det stan en blind höna kan ju se att att äh, våldet ökar och det blir ju mycket roare framförallt då man tar ett um, dansbandslags slagsmål på 50-talet där man slog varandra på käften och sen var det bra I, idag blir man golvad och man är, nöjer sig inte med det utan man stampar på hals halsen så att en kota knäcks mm. så man kan inte jag vet inte om om, om det Sanchez jämför då ett brott mot ett brott för det var överfall båda två men det är ju skillnaden på de här olika typerna av brotten så det det är ju ett, ett hån och mm. säga då att att brottslighet kriminitet mm. har har minskat. Nej mm. mer att polisen inte eh man kan undervara polisen till och att vi, som du sa man har väldigt höga skatter i det här nämnt men så nu saker som man talar ju väldigt höga skatter på eh bränslen också och eh, det säger man ju att det är för att man vill då, eh, minska folks eh, användning utav bränsle de här fossila bränslena och eh, att det har så här hög inkomstskatt det det, det kan, då kan man ju nästan våga gissa på att det är så att de vill att vi inte ska arbeta. Ja, att vi ska arbeta med indre, helt enkelt. Eller? Det det är det första jag skriver under på. Mm. Ja, kära lyssnare, vi kör vidare med våra sommarmelodier här och nu ska ni få höra också en gammal slagergoding eh, som heter Min mö på Dalarö. Det är en sång av Harry Persson, eh text och musik av Bert Ka Karsten och Ilse Nordlander och orkestern har det kämpekäna namnet Allatiders dragspelsorkester. En inspel från 2 april netta 76 på his masters voice eller på husbondens röst som han sa Lars-Erik Frisk från Vetlanda. Så kör lyssna nu ska ni höra då sången av Harry Persson framför det här Min mö på Dalare med eh, ackompanjemang av Adatis dragspelsorkester. Varsågod där. Mm. Saladar os du stadens da my till lång remmandorar Manlingterre til landet iåglaren nas smål Den dem mangle såt det do som be kan menmnes lutt med bodtestyutp git rannder se Pen til min möådal en rö Snomrmle jätta tjender inga sorja Ein klar di nei til dansen på drittan wissen oss bege hela sommarn att densa jag hom min brunn brända mö ute på dalaren så jag och min brum bränder med det polka la ry. Ja, och kära lyssnare ni lyssnar på Sverigedemokraterna radio SD, din nationella röst iheten på 8 MHz i Stockholms närradio och det stycket ni hörde nu så var det min mö på Dalare framfört av Harry Persson med ackompanjemang av allat tiders dagspels orkester en inspelning för detta 36 på his masters voice. Ja, kära lyssnare nu är det inte så mycket tid kvar här, men David nämnde någonting om här hur man då förväxlar oss med högerextremister, vilket hör till vanligheten för att svartmåla oss och och för att skrämma upp svenska folket med med lögner. Så har ändå tagit fram två artiklar här eh det som ska dagbarket 2 juni och eh något från Aftonbladet tror jag det är här. Eh där båda artiklarna eh skriver om då en bok som Maria Blomkvist och Lisa Bjurvald har skrivit och den heter God dag kamp syster. Och varför tar jag upp det här då? Då då då pratar man alltså då om hur unga kvinnor attraheras av eh narcissismen eh och man ser där söta blondiner här med svensk flaggan och de ser ju väldigt eh harmlösa ut måste jag säga. Men men det är ju en vidig ideologi då så vi tar ju avstånd från all religiös och politisk extremism från vilket håll det än må komma. Utan vad jag vill säga med det här är ju då hur fräck man är i, i media att man dör ut då här då nazistiska rörelser då som vi profram frammars det är ju inte bara eh casco och eh, vad heter vad heter hon Jensen i Norge och mm. och de här länderna även extrema höger hö, är ju på frammars också då tyvärr och vi vill ju definitivt inte blanda sig ihop med detta det, och då man tar upp här då då ja, man skriver då först om om den den ideologin och därmed då ju kvinnor attäras av denna ideologi. Och sen så kommer man fram då det här med Siv Jensen då Kjærskog då Kali Hagen och och Kristrup skulle se nånting. Kvinnokamp ja, står det. Här, Kvinn kamp, story, ja det står kamp till och med ner. Det. Ja, det, det är ju inte svårt så, så, så, att veta har, vad det syftade på. Ja så när man är ju till och med en ganska så stor inte en stor bildare fan där på Pia Kjærskog. Ja. Det är väldigt eh, missvisande nog. Mm, mycket va. Och så då tar mm. de ju upp det här att eh, Sverigedemokraterna har uppenbarligen sneglat på grannländerna det gör numera stort nummer av sin familjepolitik kärnfamiljer är fin och barnen ska växa upp i trygghet jag var 17 var för fel på det mm. här framför man det som det skulle vara något negativt mm. uh, och uh, en, en av de viktigaste punkterna av familjepolitiken är att värna nativiteten eftersom personer med svensk identitet på sikt riskerar att bli en minoritet i sitt eget land mm. det är inget fel på det heller uh, men de framför ju det här Mm. som eh, något negativt hos Sverigedemokraterna kvinnan fortfarande först och främst en barnaföderska som ska värna om kulturs överlevnad så tvärt det står i våra skrifter utan vi vi nej. har ju större värderar ju kvinnan större nej. än så va men de, de plockar ju nej, precis det är det är sina tolkningar här så ja ja det, det var ju en artikel av Ida Malik sen är mm. det ju då av, av Magnus Eriksson i svenskan där så så är, är det grumjer de upp den artikeln på samma sätt Man be, eh, något mer seriöst men ja, marginellt och slutar de av med det där också självklart då att de dör upp Sverigedemokraterna som en jämförelse och då, då säger Magnus, Magnus Eriksson så här, det skriver han så här det är också en förtjänst att författarna även behandlar Sverigedemokraterna i boken det säger sig visserligen inte längre vara nazister men det ledarganityr som bytt ut boba jacken och mot kostymer hade som Stig Larsson skriver i boken Sverigedemokraterna den här medla rörelsen 2017 inga problem att gå med i ett, ett parti som styrs av narcissister det är ju lögn det, det stord den säger sig inte längre att vara narcissister för ja det har vi aldrig varit eh, men det, det intressanta är det. jag tror att det är väl inte mer så att media har alltid målat upp en bild av vad vi har för ossigt men den tillskrivits oss ossigt som vi aldrig har haft och sen när man möter oss ja. efter dem ungdarna så eh sagt också sagt att ja men Sverige de kan är narcissister och nu säger man inte det nu säger man att vi, ett tag så man är narcissister sen så man väl häger hög, hägerismister så man sagt främlingsfientliga och så vidare va? så mm. att det har förändrat sig och med eh, mediedas bilder har så förändrat mängden då då kan man mm. påstå inte längre ja. nazister men det har ett problem med då att att vissa suspekta personer då har ju då eh lyssnat eller läst då på på medias skrivit så om oss då, då och och mm. de har smuttskastat oss som något brunt parti och då har det här vecka är intressant då har de in i och de hoppar att inepatiskt och och nazister då alltså sen har de, mm. så har ju som vi bara det här för parti det här är ju inte någonting och då har de hoppat av och gått över till eh, andra LSF eller en mm. eller eller något som är halv, ett halv rasistiskt halsnazistiskt parti eh så att det men det det är ju man vill sätta skräck i svenska folket här då att att eh, Vi, vi vi tillhör den gruppen mm. av partier här. alltså mm. men det är ju alltså en lögn. Mm. Vi kanske inte, vi kan inte ska eh gå igenom det här programmet eller ta nämnt sagt någonting överhuvudtaget om det här eh är valit i, i i Iran. Vi, Iran. Men, jag tänkte bara nämna det att i vissa länder där fuskar man helt enkelt på valdagen och i andra länder som till exempel här i Sverige då då, då gör man så att då fuskar man inför varje valdagen hela ja. året och tillskriver andra människor åsikter som de inte har. Ja. Så det finns ju ett mer gigdigert sätt att valfuska på i det här landet kan man precis, säga. Precis precis. Jag har en kortare grej här nu för vi ska avsluta med Pettsonberg här. K-märkt mm. hus i Stockholms innerstad hotas att rivas vårt kulturarv. Sen vill jag då framföra att vi vill hedra de som föll offer på Himmelgravens torg här i Peking för 20 år sen. Och sen ytterligare vill jag stoltsera så vårt vårt ynkliga försvar har ju faktiskt gjort en en insats här nere i Adenviken och svenska flottan tillfångatog pirater i Adenvik mycket duktigt gjort av dem. Nu vi ska avsluta här äh, vår sändning med äh, med en komposition av Willen Peterssonberger. Eh äh, men innan vi sänder den så vill jag säga då att den här äh, sändningen är det Arnold Boström som är ansvarig för och tekniker är Georg och ni kan ju skriva till oss också på ST Box 20085 10460 Stockholm och jag går gärna in på vårt partiorgan Mm. stkuren.se Jo, det är en komposition av Wilhelm Pettersson Berger då det har jag tagit då ur Fröseblomster eh, och det, Pettersson Berger lät sig starkt inspireras av naturintryck, särskilt i landskapet Jämtland där lät han på Frösen bygga ett hus som stod färdigt för inflytning 1914 då kunde han göra sitt intåg i sommarhagen som han kallade sin villa belägen vid Frösekyrka Och med hisnande vacker utsikt över Storsjön mot de blånande fjällen i väster. Så då Staffan Arnberg och... Och Arnberg, ja, vi önskar er en fortsatt trevlig midsommardag. Sommar, ja. Midsommardaga. Och då ska ni få höra eh, Wilhelm Petterssonbergs eh, komposition framförd av Helsingborgs symfonieorkester. Eh, under ledning, dirigent av Ockokamö. Intåg i sommarhagen. Ha en trevlig sommar på återhörande. Hej då! Hej då!